33. fejezet A néptal szerint kereskedők hajóznak a folyón, sürgölődnek, városról városra járnak az áruikkal, ellátják mindennel azt, akinek semmie sincs. A hajón szírek, görögök, ciprusiak és föníciaiak beszélgettek, összehasonlítgatták az áraikat, és már előre felosztották maguk között a leendő ügyfeleket. Pászer nem vegyült közéjük. Senki sem gondolta volna, hogy az egyszerűen öltözött fiatal ember, akinek egy kopott gyékény minden csomagja, Egyiptom vezíre. A hajó batjukkal megrakott tetején gyilkos örködött. Nyugalma bizonyította, hogy az árnyékfaló nincs a közelben. Kem nem mozdult a hajó orból, csukjáját a szemébe húzta, nehogy felismerjék talán felesleges volt ez az óvatosság, a kereskedőket annyira lefoglalta a leendő nyereségük gondolata, hogy rá se hederítettek a többi utasra. A hajó sebesen siklott a jó szélben. A kapitány és a legénység örült, hiszen még jutalom is ütén markukat, ha a tervezetnél hamarabb célba érnek. Az idegen kereskedők mindig siettek. A szírek és a görögök összeszólalkoztak. Az előbbiek fél kövekből fűzött nyakláncokat ajánlottak a görögöknek a rodoszi vázákért cserébe, a hellének viszont keveselték az ajánlatot. Ez meglepte pászert, hiszen az üzlet méltányosnak tűnt. Az összetűzés lelohasztotta a kereskedők jó kedvét. Ezután mindegyik inkább csak a nírust nézte és magárban töprengett. A hajó rátért a deltát átszelő nagy folyóra, majd kelet felé fordult Révízeire. A folyónak ez az ága a Kánaán és Palesztína felé tartó utak kereszteződése felé vezetett. A görögök az egyik rövid pihenőnél kiszálltak a síkpusztaságba. Kem utánuk ment, s a nyomában és gyilkos is. Az ütött kopott kikötő elhagyottnak tűnt, papírus erdők és mocsarak vették körül. A partra lépők elől kacsák szét. Itt csatlakozott Mentmosé egy csapat görög kereskedőhöz, árulta el a núbjai. Innen egy földúton indultak el délkelet felé. Ha ezeket követjük, előbb-utóbb utolérjük őt. A kereskedők egymással tanácskoztak, de közben bizalmatlanul tekintgettek pászerék felé. Láthatóan zavarta őket a különös trió jelenléte. Egyikük, aki egy kisé sántított, oda ment hozzájuk. – Mi erre felé? Kölcsönért jöttünk, felelte Pászel. Ide? Az Isten háta mögé? – Memphisben nem kapnánk többet. – Tönkre mentetek? – Túl sok ötletünk van. Nem csoda, hogy némelyik balul ütött ki. Ö, ha veletek tartunk, talán megértőbb embereket is találunk. A görögnek láthatóan tetszett a felelet. Hát, lehet, hogy nem jöttetek hiába. Az a majom ott eladó? Egyelőre nem, feleltekem. Tudnék rá vevőt? Ez egy remek állat, félénk és ártalmatlan. a majom lehet majd a biztosíték. Jó árat kaphattok érte. Hosszú az út? Két óra gyalog. Csak megvárjuk a szamarakat. A karaván megindult, a szamarak egykedvűen lépkedtek, nem botladoztak nehéz terhük alatt, megszokták a kemény munkát. Az emberek többször is megálltak inni. Pászer megnedvesítette a négylábúak száját is. Miután áthaladtak egy parlagon hagyott mezőn, meglátták az úti célt. A kisváros alacsony házait városfal védte. Nem látok benne templomot, csodálkozott perszer. Sem pülónokat, sem hatalmas kapukat, sem szélben levegő, címeres zászlókat. Itt nincs szükség papokra, vetette oda neki az egyik görög. Ennek a városnak csak egyetlen istene van, a haszon. Őt szolgáljuk hűen, és ez a javunkra válik. A város kapuját két jámbor őr vigyázta. A szamarak és a kereskedők seregestül igyekeztek befelé rajta. Az emberek lögdösődtek, szitkozódtak, egymás lábára tapostak, és szinte fuldokoltak a nem szűnő áradatban, mely a kisebb-nagyobb üzletekkel szegélyezett keskeny utcákon hömpölygött. A palesztinok mezítláb, hegyes szakállukkal, tekintélyes oldalszakállukkal és szallaggal megkötött dúshajukkal büszként feszítettek tarka köpenyeikben, amelyeket a libanoniaktól vettek. Ez utóbbiak a felszámolás mesterei voltak. Kánaániak, líbiaiak, szírek ostromolták a külföldi árukban bővelkedő görög üzleteket, amelyek legkelendőbb cikkei a karcsú vázák és különféle tisztálkodási felszerelések voltak. A hetiták mézet és bort vásároltak, étkezéseik és szertartásaik egyaránt elengedhetetlen kellékeit. Az alkudozásokat követve Pászer hamar felfigyelt egy érthetetlen, különös dologra. A vásárlók semmit sem ajánlottak a megvett árukért cserébe. A kitartó alkudozás végén egyszerűen csak kezet szorítottak az eladóval. Kem és a pávián figyelő tekintete keresztüzében Pászer odalépett egy bőbeszédű, alacsony, szakállas göröghöz, aki remekmívű ezüst kupákat árult. Ezt szeretném. Milyen kiváló az ízlése? Igazán csodálkozom. Miért? Mert ez a kedvencem. El sem tudom mondani, mennyire elszomorítana, ha meg kellene válnom tőle. Hát, de sajnos ez a kereskedelem kemény törvénye. Fogja csak meg, ember. Simítsa csak meg. Higgye el nekem, megéri. Egyetlen kézműves sem tud hasonlót készíteni. Ö, mi az ára? Nézze csak meg, milyen gyönyörű. Képzelje el, hogy ott van a házában. Gondolja el, mennyire irigyelnék és csodálnák a barátai. Először nem is akarja majd elárulni nekik, hogy melyik kereskedőnél kötötte ezt a hihetetlen üzletet. Aztán majd bevallja. Ki más árul ilyen remek műveket periklészen kívül? De nagyon drága lehet. Hát mit számít az ár a művészi értékkel szemben? Mondja, mit ad érte, periklész meghallgatja. Öm, egy foltos tehenet? A görög tekintete döbbenetről árulkodott. Öm, nem szeretem a tréfát. Talán kevesli az ajánlatomat? Hát, nincs időm ilyen ottrommaságra a kereskedő megbántottan fordult oda egy másik vevőhöz. Pászer csalódottan ment tovább, hiszen számára lett volna kedvezőtlen az üzlet. Kisé távolabb egy másik göröghöz fordult. Az alkudozás körülbelül ugyanúgy folyt, mint az imént. Amikor már megegyeztek volna, pászer kezet nyújtott. A másik puhán megfogta, majd elképedten húzta vissza a kezét. – Hát, hát, üres a marka. – Minek kéne benne lennie? – Természetesen pénznek. – Talán azt hitte, hogy ingyen adom a vázákat? – Hát nekem, nekem nincs pénzem. – Hát akkor menjen egy pénzkölcsönzőhöz, az majd ad magának kölcsön. – Hol találok pénzkölcsönzőt? A főtéren. Tíznél is több van ott belőlük. Pászer elképetten indult a kereskedő által mutatott irányba. A sikátorok egy négyszögletű térbe torkoltak, amelyet különös üzletek vettek körül. Pászer megkérdezett egy járók előtt, aztán oda ment az egyik üzlethez, és sorba állt. A bejáratot két fegyveres őrizte. Tetőtől talpig megtapogatták a vezírt, hogy megbizonyosodjanak arról, nem rejtegete magánál tört. A helyiségben több igen elfoglalt ember szorgoskodott. Az egyikük kis, darabokat helyezett egy mérlegre, lemérte, majd különböző rekeszekbe rendezte őket. Betét vagy kivét? kérdezte egy alkalmazott pászert. Betét? Csorolja fel a javait! Hát az a helyzet... Gyerünk, gyerünk, sokan várnak. A, a betétem hatalmas, ezért az értékéről a bank legmagasabb rangú vezetőjével szeretnék beszélni. Ő elfoglalt ember. Mikor találkozhatok vele? Egy pillanat. Az alkalmazott néhány perccel később visszatért. Napnyugtára rendelte visszapászert. Tehát a pénzt, a nagy turpisságot bevezették ebben a félre eső városban. A görögök már évtizedekkel korábban elkezdték fizetőeszközként használni a kis fémdarabkákat, de a fáraók távol tartották a pénzforgalmat az országuktól. Attól tartottak, hogy véget vetne a cserekereskedelem rendszerének, és ezzel visszafordíthatatlan hanyatlásba taszítaná az egyiptomi társadalmat. Jól lehet már a Harmincadik dinasztia idején megfigyelhető a pénz léte. Igazi pénzrendszer még nem volt érvényben. Ez csak a görög uralkodók, a ptolemájószok idején jelent meg Egyiptomban. A nagy turpisság azt sugalta az embereknek, hogy a birtoklás az életben mindennél fontosabb. Növelte természetes kapzsiságukat, a valóságtól elszakadt értékeket adott a kezükbe. A vezírek hagyományosan egy olyan értékhez viszonyítva határozták meg a termékek és az élelmiszerek árát, amely nem tárgyiasult kerek ezüst vagy rézlapocskák formájában, így az emberek nem válhattak a rabjaivá. A kölcsönzők igazgatója kövér, szögletes arcú, ötven körüli férfi volt. Mükkénéből jött, és szülőházának a hangulatát teremtette meg egyiptomi otthonában is kis agyakszobrocskákat, görög hősök márványképmásait, az odüsszei a legszebb énekeit tartalmazó papírusztekercseket, héráklész tetteit ábrázoló hosszú nyakú vázákat gyűjtött. Azt mondták, hogy egy jelentősebb betétet szándékozik elhelyezni nálunk. Így igaz. Milyen jellegűt? A vagyonom a legkülönfélébb javakból áll. – Marhák? – Marhák. – Gabona? – Gabona. – Hajók? – Hajók. – Még valami egyéb? – Sok minden egyéb. Az igazgatóra nagy hatást tettek pászer szavai. – Van elegendő mennyiségű pénze? – Azt gondolom, hogy igen, de... – De? – Az ön megjelenéséből... Nem feltételezne az ember, hát, ekkora vagyont. Amikor utazom, inkább nem viselek drága ruhákat. Hát, ez érthető, de szeretnék valamiféle bizonyítékot? Az igazgató bólintott. Nagyon egy agyaktáblát. Inkább egy papíruszra jegyezném fel a nyilatkozatát. A nyilatkozatnál jobb bizonyítékot kap. Adj azt a táblát! A bankár zavartan nyújtotta neki a kért táblácskát. Pászer mélyen az agyakba nyomta a pecsétjét. Ha, elég lesz biztosítéknak? A görög elkerekedett szemmel meredt a vezíri pecsétre. Ha, mit, mit akar tőlem? A napokban felkereste magát egy visszaeső bűnöző. Engem? A Az nem lehet. Mentmoszénak hívják. Rendőrfőnök volt, de megszegte a törvényt, ezért száműzték. Már azzal is büntetett követel, ha Egyiptom földjére lép. Maga tehát köteles lett volna jelenteni, hogy itt van. Hát biztosíthatom, hogy ne hazudjon, ajánlotta a vezír. Tudom, hogy Mentmosé a kettős fehérház igazgatójának a parancsára jött ide. A bankár felhagyott a tiltakozással. E, hát, de miért ne tárgyaltam volna vele? Hát, Mentmosé a hatóságokra hivatkozott. Miért jött? E, kérte, hogy az egész delta vidékre terjesszem ki a banki tevékenységet. Mhm. Uh -huh. és hol bújkál most Mentmosé? Nincs már a városban, Rakotiszki kötőjébe ment. Naga talán elfelejtette, hogy a pénzforgalom tilos Egyiptomban, és súlyos büntetés szabható ki arra, aki ezt a tilalmat. Vagy nem? Az én üzleteim törvényesek. Látott erről olyan rendeletet, amelyet saját kezüleg írtam alá? Mentmoszé biztosított róla, hogy a banki tevékenységek létezését már, már ténynek tekintik, és úgy tartják, ez a jövő. Maga nem volt elég körültekintő. Egyiptomban a törvény nem puszta szó. Nem sokáig tarthatja távol ezt a gyakorlatot az országtól. Ezen alapul a haladás, és ebből a haladásból nem kérünk. De hát nem egyedül rajtam múlik. A munkatársaimmal keressük fel őket. Szeretnék megismerkedni velük.